Своя земля, свої люди. Чомусь я вважав, ніби Німеччина тільки по цей бік, Ельбе. а ось перескучимо річку, і чи й було в твоєму житті все те, що лишається позаду? Безнадійні руйновища великих міст і чебурний затишок маленьких прирейнських містечок, залізні колони американських машин на автострадах і примарливі постаті німців-велосипедистів на узбіччях. Солдатські дансінги, повні відгодованих переможців, і худійні мкені з голодними дітьми на залізничих станціях. А над усім цим – ешелони, ешелони, ешелони з радянськими людьми, вчорашніми в'язнями, вчорашніми рабами, вчорашніми кандидатами у смертники. Радість і сум, і тривога, і допитливі погляди, що летять до тебе, мов до Господа Бога. А що, а як, а чи правда? Чи знав що-небудь? Виконував наказ, здійснював місію, виправдовував довір'я, дотримувався вірності. Все так, усе правда. Ні підозр, ні вагань, ні сумнівів. Тільки в цьому запорука успішного завершення тих завдань, що покладені на тебе партією і народом. Бо що таке життя? Як не перескоки від завдання до завдання, ніби уроки в школі, мов короткі перебіжки – наскрізь прострілюваною ворогом місцевістю. Короткий кидок, залягання, кілька пострілів по ворожих вогневих точках, знову короткий кидок, знову залягання, прицільно, по ворогові, без жалю, без пощади, на знищення. І хоч би тобі б'ють так само жорстоко, хоч мчиш ти під немилосердним залізним вогнем, та ніколи і ніде не почуваєшся вільнішим і розкованішим, ніж тут. І немає кращого підтвердження, здавалося б, безглузду і істини знабридливих політзанять. Свобода – це усвідомлена необхідність. Може, оце і тепер з таким радісним піднесенням полишав я ту Німеччину, де був, здається, вперше за все своє недовге життя майже неперегнічуваний тягарем щоденних обов'язків, де зазнав свободу, яка грає у піжмурки з необхідністю, де, навіть маючи начальниками таких Підленьких людців, як козуріний дураз, все ж почувався, як у тій приказці – сам собі пан, сам собі свиня. Чому ж я рвався звідти, чому готовий був заплакати, побачивши на нашому березі Ельби незграбних солдатиків у брудних фронтових шинелях і мало не кинувся обіймати тих солдатиків з контрольного пункту Хельмштетті. Рідні лиці, рідна мова, навіть ота фронтова запацьореність рідна. Хоч за півроку після перемоги вже можна було б перемандрувати солдат, бодай тут, на межі двох світів. Що може бути дорожчого для тебе? Навіть не свобода, коли вона своя, рідна, незміримо привабливіша за чужу свободу. На машину іноземної марки автоматники налетіли досить дружно, але побачивши двох радянських офіцерів, так само дружно відкозиряли і відступили. «Начальство де?» – спитав я, виходячи з машини. Мені показали одне з казенних будувань, досить вдало втулених між шосе і залізничною станцією. Ідеальне місце для контрольно-пропускного пункту, де тепер володарював Бог і цар узбережжя майор Костюнін. Про це теж мені повідомлено не без гордості, мовляв, ти хоч і з Європи прибуваєш, але невелике цебе, а всього лиш капітан, а в нас майор. Для моєї гідності це теж було досить приємно – відрапортувати про своє прибуття на батьківщину не якомусь сопливому козуріну, а фронтовому офіцерові, старшому за званням. Чому я вирішив, що начальник контрольного пункту – фронтовик? Та хоч би тому, що його солдати й досі носили фронтові шинелі. Ніколи не забуду, як отут, вже біля Ельби, одна гарненька німкеня – Переахкуючи від захвату, що його не могла приховати, споглядаючи наших руських ведмедів, і стражданням у голосі допитувалася в мене. Але чому такі брудні? Я пояснив популярно, а тому мила Фроляїн, що вони в цих шинелях, в цьому обмундируванні проповзли під фашистським вогнем від Сталінграда до Берліна. Проповзли і перемогли, ось так моя Люба Фролейн і всі інші, хто цим цікавиться. Звідки мені було знати, що майор Костюнін, до якого я оце йшов, належить зовсім не до нашого фронтового братства, а саме до кузуріних, до присланих на тому байдуже до всіх тих, чиєю кров'ю здобута перемога. Охорона тут була на рівні як найвищому. Документи мої читали і перечитували. На мосту, на березі біля входу до штабу контрольного пункту знову стобічило два вартових.